Carmen Silva, uimitoarea regină Elisabeta a României, de Gabriel Badea Păun. Caseta 6, fața B. Îngremenită asistența, n-a îndrăznit să schizeze nici cel mai mic zâmbet. Regele insistă ca domnișoara Văcărescu să se țină de cuvânt și să plece cât mai curând. Pe de altă parte, de la principele Ferdinand nu venea nicio veste. De când fusese expediat la Zigmaringen, nu mai scrisese decât de două ale alesei sale. Îngrijorată, ea îi trimisese misive pe căi lăturalnice, numai că ele au fost interceptate. Regele i-a cerut lui Ferdinand să încheie povestea asta odată pentru totdeauna. Tăcerea lui le uimea și le dispera pe doamnele de la Veneția. Regina i-a trimis o lungă scrisoare amintindu-i că își dăduse cuvântul și că nu se poate dezice de asta decât dând dovadă de o mare mișelie. Elisabeta nu voia ca el să se îndoiască de consecvența ei, în ciuda obstacolelor și presiunilor. La nevoie ar fi putut să renunțe la tron, dar toți ar fi căsătorit cu Elena. Cum poșta nu i se părea suficient de sigură, a trimis scrisoarea prin valetul său de încredere. Acesta s-a întors fără răspuns. Le-a informat doar pe Elisabeta și Elena că principele este bine sănătos și că a părut mai degrabă mirat decât încântat de primirea epistolei. Acest lucru le-a surprins și spre a se convinge că era chiar așa, au trimis un alt ambasador, pe doctorul Young, un american și totodată dentistul reginei. Numai că nu a reușit nimic mai mult, pentru că spusele sale corespundeau perfect cu cele ale primului trimis. În fața acestui răspuns Elena s-a agățat și mai tare de regină. Mai exista o urmă de speranță în ideea că Ferdinand, fiind bine păzit, încerca să-și ascundă permanent sentimentele așteptând momentul în care să poată fugi și să pună la picioarele Elenei coroana, vocile așa preziseseră. Vlăguită de atâtea emoții, Elisabeta nu se mai ridica din pat, ori din șezlongul ei, refuzând să se mai hrănească. Își blestema meseria de regină care o împiedicase să devină artista ce credea că ar fi în stare să ajungă dacă ar fi trăit în alt mediu. La un moment dat, într-o discuție în sugerată de spirite, s-a gândit pentru o clipă chiar și la posibilitatea unui divorț. Elena o împingea în această direcție și se și vedea la Neapole unde ar fi putut să-și aleagă reședința de iarnă, instalându-și acolo curtea. Numai că acest proiect avea un enorm inconvenient, căci regina depindea integral de rege și de familia sa din Germania ca să aibă din ce trăi, iar în cazul unui divorț prost văzut de ambele părți, Risca să se trezească fără niciun fel de venituri Atunci regele și anunță vizita Tuna și fulgera în privința încăpățânării domnișoarei Văcărescu De a rămâne la Veneția Înfățișându-se în preajma reginei Care ajunsese să fie ponegrită din cauza ei Reporterile hărțuiau fără încetare Zilnic noi teaturi din ziare soseau la hotel Și evident erau departe de a o liniști Elena Văcărescu susținea sus și tare Că o să moară dacă va fi despărțită de regina sa pretextând că noaptea o cuprins paime îngrozitoare obținuse, chiar ca patul ei să fie așezat lângă cel al reginei. Elisabeta, cu candoarea sa cunoscută, avea să accepte această imprudență abilă. A doua zi, Le Pelletier, jurnalist, în Le Caux de Paris, de altfel cel care anunța periodic în articolele sale falsele tentative de sinucidere ale Elenei, a transformat acest eveniment fără importanță în dovada că, citez, o idilă safică, foarte strâns, le leagă pe cele două femei. Am încheiat citatul. Regele a fost atât de revoltat de această provocare a jurnalistului francez încât a decis să plece la Veneția chiar în aceeași zi. A doua zi, pe 6 septembrie, i-a trimis reginei de la Viena unde se oprise un ultimatum în care o amenința că nu va veni decât dacă domnișoara Văcărescu se retrage. Elena a fost foarte greu de convins să plece, dar în cele din urmă a acceptat. Poate și unde regina îi promisese că o va chema înapoi de îndată ce situația se va calma. Ultimele sale cuvinte înainte de plecare au fost, fac o prostie. Cum s-a urcat Elena în trenul de Milano, regele și-a făcut intrarea și i-a spus soției sale în prezența întregisuite. suite. Aha, furisit asta de fată dacă o mai găseam aici, o omoram cu mâna mea. Această criză de furie pentru cineva care întotdeauna s-a dovedit foarte sobru a surprins pe toată lumea. A doua zi, Leco de Paris scria că Elena Văcărescu primise 400 de mii de franci ca să plece, probabil pentru a justifica apelatura de roman cu care fusese etichetată această aventură regală. În ciuda tuturor acestor lucruri, articolul se încheia cu o telegramă care anunța că ea încercase să se sinucidă înghițind o sticluță de laudanum. Nu era însă decât zvonul răuvoitoare. Povestea fusese urmărită în lumea întreagă. Ea se regăsea adesea în corespondența reginei Anglia către fiica sa cea mare. La 7 septembrie, Victoria scria, citez, Am primit o scrisoare foarte tristă din partea bietei principese de vit, foarte îngrijorată de soarta Elisabetei, am încheiat citatul. În secret, Elisabeta îi trimitea Elenei la Milano mai multe telegrame zilnic, citez, Cumplită noapte, începută printr-un coșmar, în care erai pe moarte urmarea palpitației și durerii de șale. Roc trimite curând vești despre tine, încheia citatul. Sau, citez, citit doctorilor ca să le arăt că sufletul nu e sănătos. Sau speria de aceste tristeți simpatetice. Mulțumesc, curaj, suntem susținute, încheia citatul. Dar Elena nu răspundea. De la Milano a plecat la Paris și, în ciuda insistențelor, Regina n-a mai văzut-o niciodată. Cum șederea la Veneția nu i-a prit sănătății Elisabetei și a și expus-o prea mult criticilor presei, care o luă hotărârea să o ducă la Palanța, o mică stațiune balneară de lângă lacul Magiore, unde a rămas până în mai 1892. De Crăciun, la Palanța, s-au alăturat familiei regale Maria și Wilhelm de Witt și principele Leopold de Hohenzollern. Elisabeta a părăsit lacul Magiore plecând la castelul Zegenhaus lângă Noivit la 1 iunie 1892, unde a rămas până în august 1894. De-a lungul acestor doi ani, regele s-a dus des la Zegenhaus în iunie, iulie și octombrie 1892, în ianuarie și august 1893 și în mai și iulie 1894. Înainte să plece la Zegenhaus, toți eroii dramei de la Veneția, medicii și secretarul au fost concediați. Robert Sheffer, căzut în disgrație, s-a răzbunat publicând un pamflet, ala cur de Ragus, în care prezenta amânând cazul văcărescu. Primirea ce a fost făcută la Zegenhaus a jignit-o și a întristat-o pe regină. Ea își adora ținutul natal și avea o profundă afecțiune pentru familia sa. Iubire ce de la distanță se amplifica. Principesa mama constata aproape zilnic că toate principiile sănătoase cu care își înarmase fica dispăreau văzând cu ochii, iar sufletul său german se lăsase sedus de înfloriturile latinești. În loc să regenereze ea, poporul român s-a lăsat contaminată de corupția orientală. Doamna serenismă evoca asfaltul Sodomei și bitumul Gomorei, sperindu-se de conflagrație. Cum nata sa îi declara în față că nu face altceva decât să creeze momente jenante. Regina Victoria a Angliei scria într-o epistolă la 14 iunie 1892, adresată fiicei sale, emporată-sa văduvă a Germaniei, citez. Am primit astăzi o scrisoare confidențială din partea principesei de vit, care îmi dă vești despre fiica sa ce se află acum la ea și se simte mai bine. Se pare că medicii s-au purtat foarte urât cu ea. Logodna lui Ferdinand i-a creat un șoc, dar ea n are nimic cu micuța noastră misi. Am încheiat citatul. Pentru a evita posibile complicații ulterioare, regele Carol s-a străduit să găsească repede o soție tânărului principe și a dat peste una dintre cele mai bune partide ale momentului. Maria de Saxa Coburg și Gotha, misi pentru intim, cea de-a doua fiică a Ducelui de Edinburgh și a Marii Ducese, Maria Rusiei, deci nepoata de bunică a reginei Angliei și de bunica țarului Rusiei, care pe atunci avea doar 17 ani. Și totuși, veri să primari, viitorul Nicolae al II-lea al Rusiei și George al V-lea al Angliei îi făcuseră o curte perseverentă. Din motive cunoscute doar de ea, foarte ambițioasa mamă a lui Misi, s-a opus din răsputerea acestor proiecte de căsătorie. Blondă cu ochii aproape, violet, cu tenul lăptos al englezoaicelor, foarte veselă, iubind viața și mondenitățile, sportivă și călăreață neîntrecută, era făcută să devină regină. S-au organizat întrevederi între cei doi tineri la Coburg și Berlin, dar timidul Ferdinand nici n-a deschis gura la prima întâlnire. La cea de a doua, ascultând porunca tatălui și a unchiului său, i-a cerut mâna tinerei Maria, care, emoționată de stângăcia lui a acceptat, deși nu era îndrăgostită. Mult mai târziu, în anii 1930, principesa Bibescu scria despre căsătoria lui Ferdinand cu Maria. Citez. Această ființă uimitoare, categoric cea mai frumoasă principesă și poate chiar una dintre cele mai frumoase femei din Europa, era născută spre a eclipsa pe toată lumea. Ea a slujit însă scopurilor providenței, adăugând discreției pe care acest bărbat dorea să se sacrifice contrastul strălucitor al vecinătății ei. Am încheiat citatul. Logodna lui Ferdinand cu Maria a avut loc în 1892 la Palatul din Posdam. Carol s-a ocupat singur de toate pregătirile, de parcă ar fi fost văduv. El i-a oferit Mariei un somptuos costum popular românesc, așa cum făcuse și la nunta lui cu Elisabeta. Și i-a făcut o vizită de curtoazie bunicii Miresei, reginei Victoria, la Londra. Înainte de a ajunge la Zigmaringen pentru binecuvântarea nupțială, Missy, însoțită de mama ei, s-a dus să se prezinte reginei Elisabeta la Zeggenhaus. Mult mai târziu, Maria descria în amănunt această vizită în memoriile sale. Citez. Ninsese foarte devreme în acel an, așa că am sosit în sânii, în fața unei căsuțe bizare situate în inima pădurii. În sunetul vesel al zurgălăilor, Sania aluneca ușor spre poarta de la intrare. În prag se afla o doamnă foarte în vârstă înveșmântată, în negru, cu capul înfășurat într-un voal alb. O apariție cu totul specială. Avea o frunte imensă, netedă și rotundă ca un glob, o frunte puternică sub care se ascundeau în orbitele adânci niște ochi cu ploape grele și obosite, ce păreau că te privesc din adâncul infinitului. Cavitățile erau atât de adâncite încât dădeau chipului descărnat aspectul impresionant al unui craniu această apariție șocantă s-a luminat cu un zâmbet de bun venit. La fel de impresionante erau și femeile de toate vârstele ce o însoțeau. Niciuna nu era perfect sănătoasă ori normală. Păreau că au fost adunați sub același acoperiș în spiritul Evangheliei tot surzii, orbii, paraliticii, muții și săracii cu duhul de pe acest pământ. Printre acești în film, bătrâna doamnă, care părea o magiciană benefică, de la care se așteptau minuni. Un singur bărbat se număra printre aceste femei, un domn în vârstă cu favoriți, cu ochii urduroși, cu o gură fleșcăită și cinică. Baronul de Rogenbach, un bătrân domn cam sinistru. Mai târziu aveam să aflu că regina nu era de acord cu prezența lui, fiind un nou prilej de tragedie pentru ea. Am încheiat citatul. Principesa mamă i-a prezentat cu mare entuziasm tinerei fete și mamei sale, amândouă de altfel îngrozite, această curte demnă de cea a familiei Gonzaga din Mantova, epocii renașterii, plină de paralitici, orbi, muți, majoritatea rude sărace ale familiei. Citez, categoric că bătrânei doamne îi plăcea să-i adune pe dezmoșteniții sorții. Mai târziu aveam să aflăm ce se spunea despre ea, că are puteri vindegătoare și că primea în casă toți chilozii și bolnavii din ținut. După o vreme, regina Elisabeta mi-a povestit niște lucruri ciudate despre mama sa. Cochetând cu psihiatria, ea cădea în anumite momente în transă și atunci sufletul său părea că îi părăsește trupul. Intra într-un fel de stăr de extaz, devenind imaterială, spunându-se chiar că plutea deasupra solului, planând peste spătarele scaunelor și coborând scările fără să le atingă. Am încheiat citatul. Citez. După nenumărate formule de bun venit am fost poftite într-o încăpere mare, cu pereții îmbrăcați în lemn de brad. Singurul ornament caracteristic erau panourile pictate cu flori enorme, cu tije firave, contrastând violent cu cadrul atât de sobru al odăii. Principesa mamă s-a grăbit să-mi explice că aceste panouri erau pictate de fiica sa. Surprinse de unicitatea lucrurilor ce ne înconjurau, pe buzele noastre se-i visă o întrebare mută, în vreme ce priveam de jur împrejur unde era fiica sa. În cele din urmă, mama s-a interesat amabil de sănătatea reginei. Principesa a ridicat brațele. Ah, Elisabeta! Elisabeta părea să fie o mare problemă pentru ea Ne-a spus că de luni de zile Elisabeta era paralizată sau își imagina că este Refuza să meargă și chiar să se țină pe picioare Neobosită picta toată ziua stând în pat Uneori era dusă afară cu fotoliul Îi plăcea la nebunie pădurea, dar era convinsă cu greu să iasă din casă În sfârșit, bătrâna principesă ne-a condus într-o altă aripă a casei Respectiv în apartamentele reginei bolnave Am urcat ca într-o procesiune, în tăcere o scară îngustă și întortocheată. În cele din urmă am ajuns în fața unei uși. Bătrâna doamnă a întredeschis-o și cu o voce rugătoare și temătoare a întrebat dacă putem intra. Probabil că răspunsul a fost afirmativ. Fără alte vorbe, am fost poftite într-o mică încăpere, în care patul luminat de un tavan de sticlă ocupa cea mai mare parte a odăi. În pat sprijinită de nenumărate perne albe și moi, stătea întinsă cea pentru care veniserăm. Am încheiat citatul. Elisabeta a strâns-o pe Maria în brațe, i s-a adresat cu dragă copilă și a vorbit despre România și despre îndatoririle ce o așteptau alături de Ferdinand. La sfârșitul întrevederii, i-a oferit un prețios manuscris intitulat Vanderstab, bastonul de drum, al cărui text și miniaturi din filde și erau făcute manual și legate somptuos de un aurar din Căln, pe nume Hermeling. Vizita la Zegenhaus a fost urmată de o alta la Noivit, la Principele de Vit, pe care Maria îl considera drept o replică izbitoare, dar mai puțin dramatică, a surorii sale. Nunta a avut loc la în câteva zile mai târziu și tinerii căsătoriți, după o zi de miere, au plecat spre România. Vizita Mariei și a mamei sale au fost urmate de cea a împărătesei lui Friedrich al Germaniei. La 10 aprilie, vizită sugerată de mama acesteia, regina Angliei. În această perioadă agitată de exil pe care ea o dorise și în care perseverase cu voluptate, a tipărit și un roman lung și confuz, cu un subiect irlandez, dar lipsit de elemente de autenticitate a locului, numit Deficit. În nițele acestei povestiri foarte întinse, există și o surprinzătoare viziune, care pare foarte reală, asupra vieții în țara galilor, și nu numai în mediul celor bogați și al proprietarilor de mine. Copiii vorbesc și gânguresc extrem de veridic. Există și câteva pagini despre viața muncitorilor. Personajul principal, Tom, este un copil foarte iubit de mama sa, care îl îngrijește din greu și iartă greșelile ce pot merge chiar și până la crimă. Asta pentru că îl știe victima unei boli cumplite. Portretul acestui tip voluntar care solicită smulge banii, pe care îi folosește pentru capricile sale ori pentru nebunii sau vicii, dar care ieși în stare să-și riște viața coborând în mină spre a salva victimele unei prăbușiri. Totul este extrem de bine conturat. Poetul și pastorul Guain sunt și ei redați cu mare artă. Scena rugăciunilor clericului în Arhaica Biserică este impresionantă, iar nobila rugăciune izvorâtă din mari suferințe morale este fără îndoială de o mare frumusețe. Autoarea introduce și un poet contemporan pe care îl pune să recite balade, al căror ton preluat după cel al lui Uhland este just și sigur. Între cinicul Tom și bardul entuziast se discută în fața sticlelor goale sofisticate probleme de etică. Din rezervorul vechiului romantism, regina se inspiră pentru a crea o vrăjitoare, care face mult bine în acest mediu exotic și mistic. Din nou, talentul de a personifica elementele naturii iese la iveală. Totul e plin de un romantism care ar fi putut să șocheze în altă epocă, dar nu putem să nu recunoaștem că există o anumită arhitectură, acțiuni mereu vii, precum și o ușurință în descrierea numeroaselor personaje și locuri. 18. Întoarcerea Există oamenii care se hrănesc într-atât din propria lor suferință încât reușesc să se și îngrașe. La 10 septembrie 1894, întâmpinată de urale sincere, regina însoțită de rege a revenit la Sinaia. În memoriile sale, principesa Maria descria astfel întoarcerea ei. Citez. După o primire fastuoasă la gară, ne-am dus cu toții la mănăstire să ascultăm un tedeum. Ea nu-și uitase exilul care durase 2 ani. Carmen Silva nu uita niciodată. Parcă văd și acum sublimul aer regal cu care a urcat treptele tronului aflat în fața celui al regelui. Își recucerise o proprietate și atitudinea ei era de o demnitate tragică ce nu putea să treacă neobservată, ca de altfel nici privirea adâncă cu care contempla chipurile ce se înghesuiau în jurul ei, spre Aiura Bunvenit. Am încheiat citatul. Elisabeta nu i-a reproșat niciodată lui Carol exilul ei, cel puțin nu în public. NOTĂ Beloved and Darling Child, last letters between Queen Victoria and her eldest daughter, 1886-1901, pagina 170, Castelul Balmoral, 25 septembrie 1894, Regina către fiica sa, citez. I-am telegrafiat Elisabetei și Principesei de vit, spre a le transmite felicitările mele pentru fericita revenire a Elisabetei. Am primit răspunsuri favorabile de la toată lumea. Sper și mă rog lui Dumnezeu ca totul să se schimbe în bine și Carol să aibă grijă de ea. Am încheiat citatul, încheiată nota. Deși era impulsivă și foarte voluntară, accepta întotdeauna voința soțului care trecea pe primul loc, pentru că amândoi aveau de slujit aceeași cauză. Două luni mai târziu, cuplul regal a sărbătorit cu mare fast nunta de argint. Dincolo însă de aparențele de sărbătoare, lucrurile nu mai erau ca înainte. Toată lumea se întreba cum se va comporta Elisabeta cu tânărul cuplu princiar. Prietenia din primele zile avea să se schimbe repede. Principesa Maria se întreba dacă întoarcerea sa va însemna o schimbare în bine sau în rău. Va fi oare pentru mine, ca o mamă? Temerile sale au fost confirmate și încă în fața tuturor. Amintirea dureroasă a pierderii fiicei sale era încă prea puternică, iar nevoia de maternitate a Elisabetei se transformase în gelozie. Citez în timpul lungii mele absențe, venise o tânără și se născuseră doi copii. Când am văzut căpșoarele lor blonde pe sub ramurile copacilor, am început să mă rog în șoaptă. Doamne, ai milă și nu mă părăsi. Nu pot, nu pot, este peste puterile mele. Am încheiat citatul. Și totuși poate că și în urma insistențelor lui Carol a făcut efortul și s-a apropiat repede de cei doi copii. Cel mare, Carol, viitorul rege Carol al doilea al României, avea deja un an când ea sosise la Sinaia. Fetița Elisabeta, care va deveni mai târziu regina Greciei, fusese botezată astfel în onoarea reginei, pentru că se născuse la câteva zile după întoarcerea ei. Acești doi prim născuți au mai avut alți patru frați. Maria, născută în 1900, care a devenit ulterior regina Iugoslaviei. Nicolae, născut în 1903, devenit regentul României în timpul primei domnii a regelui Mihai. 1927-1930, Ileana în 1907, care a ajuns arhiducesă de Habsburg, Toscana, și Mircea în 1913, care a murit la o vârstă fragedă. Cei care l-au cunoscut pe Ferdinand în epoca respectivă își amintesc de profunda lui disperare tainică. În loc să se bucure de fiecare nouă naștere, părea mai curând că acestea îi îndoliază sufletul. Catolic practicant, Ferdinand era foarte credincios căsătorindu-se cu o principesă protestantă, a trebuit să jure în ziua în care s-a cununat catolic că descendenții săi vor fi crescuți în spiritul credinței catolice. Din implacabile rațiuni de stat, a trebuit de șase ori la rând să fie sperjur. Constituția românească i-a îngăduit lui Ferdinand să-și păstreze religia, dar nu a acceptat ca același lucru să se întâmple și cu viitorul rege, născut pe pământ românesc. Roma s-a arătat tolerantă pentru primul copil, dar nu și pentru al doilea. Deși Ferdinand a încercat să facă tot posibilul ca fiica sa să fie botezată catolic, Consiliul de Coroană și miniștrii s-au arătat de neînduplecat. Vaticanul l-a excomunicat pe Ferdinand, care a fost astfel lipsit de orice fel de asistență religioasă. La puțin timp după întoarcerea reginei, principele moștenitor a făcut febră tifoidă și a crezut că a fost pedepsit de cel de sus. A ieșit din boală al tom, un bărbat deja obosit și îmbătrânit pentru vârsta lui. În ciuda tuturor încercărilor, Elisabeta nu numai că n-a să-l consoleze, ci chiar repeta zilnic că nepotul său este pierdut, de parcă și-ar fi dorit ca el să moară. Îi voia oare într-adevăr moartea pentru ca astfel să scape de Maria? Fără îndoială că nu. Era doar acea nuanță de morbid care însoțea spectacolul ei de zi cu zi. Deși foarte tânără, Maria nu i-a purtat pică pentru că îi intuise foarte bine adevărata personalitate. Citez. Mountie avea vocație de martir, se complăcea în această situație. Drama și complicațiile îi erau necesare ca altora soarele ori aerul curat. Nu simțea niciodată nevoia să trăiască într-o lume normală. Uneori chiar s-ar fi zis că suferința era pentru ea un lux, care o cufunda într-un fel de beție a durerii, pasiunea pentru dramatizări, exaltându-se într-o magnifică poezie, ori în vorbe sublime. Am încheiat citatul. Elisabeta voia să controleze totul, să fie un fel de mătușă despotică, copleșind o pe tânăra mamă cu sfaturile ei. Numai că aceasta s-a răzvrătit foarte repede împotriva oricărui amestec. Atmosfera între vechiul palat și cel nou, după cum erau supranumite cele două curți în înalta societate bucurășteană, era în plus înveninată de spionii regelui. Pe primul loc între aceste persoane de temut se afla Charlotte de Saxa Meiningen, sora mai mică a lui Wilhelm, al doilea al Germaniei. În timpul deselor sale șederi la Sinaia și București, ea a răspândit într-adevăr tot felul de calomnii împotriva tinerei Maria, crezând că astfel o va ajuta pe Elisabeta să-și recâștige popularitatea pierdută în detrimentul nepoatei sale. Toate ieșirile tânărului cuplu erau atent supravegheate. Regele și regina asistau la seratele lui Ferdinand și ale Mariei ca niște adevărați paznici. Criticile aduse de Elisabeta Mariei au atins punctul culminant atunci când tânăra principesă nu a ezitat să folosească cloroformul pentru a suporta mai ușor nașterea celui de al treilea copil. Elisabeta considera că, citez, să aduci pe lume un copil este un moment de o asemenea poezie divină încât nu trebuia îngăduită nicio alinare acestui extaz în durere. Am încheiat citatul. Dramele cotidiene nu încetau decât când veneau în vizită suveran străini. Musafirul cel mai important a fost împăratul Austriei, Franz Joseph. Regele Carol avea un respect plin de afecțiune pentru bătrânul împărat, iar acesta la rândul său îi era un prieten adevărat. Franz Joseph a asosit pe 16 septembrie 1896 la București și acest eveniment a prilejuit o sărbătoare plină de fast. Regele a ținut foarte mult la asta. După o trecere în revistă a forțelor armate și după terminarea ceremoniei de primire, familia regală a plecat la Sinaia, unde Carol voia să-i arate bătrânului său prieten castelul pe care îl înălțase și de care era atât de mândru. Deși castelul avea multe camere de oaspeți, pentru împărat avea să fie amenajat un apartament special. S-au organizat și niște, așa zise, sărbări câmpenești în extraordinarele peisaje ale Sinaiei, și anume o plimbare la stâna regală, un loc deosebit de pitoresc unde pășteau cirezile de vace ale domeniului regal. Aici s-a oferit un dejun mai mult sau mai puțin rustic. Toată lumea trebuia să pară cât mai simplă, mai bine dispusă și fără pretenții. Sau aproape toată lumea că ce Elisabeta făcea tot ce îi stătea în putință să însuflețească acest prânz în aer liber după cum povestea principesa Maria în memoriile sale. Totul părea să meargă de minune, dar exuberanța sa lirică nu era întotdeauna pe gustul lui Carol și al lui Franț Arta sa de a primi musafir era adesea foarte fantezistă. La masă, Elisabeta dirija foarte autoritar conversația, dădea cuvântul doar unor cozări străluciți și ridica nivelul discuțiilor pe culmi la care împăratul nu avea acces, în vreme ce Carol tăcea mai tot timpul. Vizita împăratului Austriei a fost urmată de cea a regelui Gustav al Suediei, apoi de cea a prietenei sale din copilărie, baroana de Daichmann, născută Brunzen, și, în sfârșit, de cea a reginei văduve a țărilor de jos. Emma de Valdec-Pirmont era verișoară primară cu Elisabeta. Citez, erau ca două plante ivite din aceeași rădăcină, scria Principesa Maria, dar care, trăind în ținuturi diferite, se dezvoltaseră complet altfel. Fiecare asimilase câte ceva din țara căreia îi dedicase existența. În ciuda acestei perfecte asemănări fizice, exista o extraordinară diferență de fire. auntie respingea cu o superbă indiferență față de realitate tot ceea ce era prozaic or practic. Regina Emma era, în schimb, o doamnă în vârstă foarte gravă, venerabilă și optimistă care nu-și permitea fantezii, chiar dacă le avea decât după îndelungi reflexii. Am încheiat citatul. Fizicul Emei nu era nici impunător, nici maestuos. Ea semăna mai degrabă cu o menajeră planturoasă, cu dantelurile bonetei sale de femeie de treabă, cu aspectul ei opulent și toaletele extrem de respectabile, dar deloc regale. Ema, obișnuită să conducă, să sfătuiască, să prevadă, o considera pe Elsa, cum îi spunea ea verișoarei din România, prea originală și prea excentrică. O învinuia pentru limbajul său poetic și pentru avântul îndrăzneț al imaginației sale. Câteva vorbe prozaice îi erau de ajuns ca să o readucă la realitate. Citez. Îi tăia orice elan lui Anti, făcând ca aproape totul să pară ridicol. Era ca atunci când cineva taie brusc forici ca unui zmeu în mii și mii de culori, abia înălța spre cer. Am încheiat citatul.